Інші теж в одягу Адама сиділи на березі з голками в руках і латали свої сорочки та штани, бо всі чи не було жіноцтва, і латати козацькі дірки не було кому. Деякі нарешті купались у Дніпрі, прали свої сорочки і купали коней. Московські гості, що прибули з маленькою флотилією, були вражені цією небаченою ними тьмою-тьмущою голого тіла на березі. Але це не заважало їм бачити, яка кипуча діяльність панувала на всьому цьому острові, далеко від усякого людського житла. Трохи осторонь від головної пристані стокотіли сотні сокир, зищали пилки, з горкотом падали на березі дерева. Це гарячково будували нові чайки. Видко було, що козаки готувалися до великого морського походу. Московські гості тепер не пізнавали цих хохлів. Завжди такі ніби ледачі, вайлуваті... Зайняті лише своїми люльками та лежанням на черевічі гулянкою, співами, танцями та усякими вигадками, вони тепер, наче переродилися, здавалися багатирями, були жваві, метки, невтомні. З рук у них ніщо не падало, все робилося швидко, спритно, до ладу. Московські гості очам своїм не вірили. Їм здавалося тепер, що при ділі за роботою один хохол трьох московських людей за пояс заткне, а четвертого на плечах понесе що таких чортів краще не займай. А там поблизу на лузі іржали коні, ревла худоба, линули звуки сопілки. Це пастухи запорозьких табунів з нудьгі грали на сопілках та на ріжках, особливо мелодійними були звуки ріжків. Казкове царство, істинно казкове, наче я вісні все це бачу. Мимоволі думалося московському гостю панові Дякові, коли він бачив, це справді казкове царство – населене якимись багатирями, гомерівськими, лестригонами. Чи тебе диво, воїстину диво! У той самий час, коли прибулі зверху з московськими посланцями Чайки під горки гармат пристали до берега, на кріпосному валу в різних місцях з'явилися козаки з довгими тичками в руках. Але це тільки здавалося, що вони тримали тички — то були кошові корінні кухарі, які тримали в руках почесні знаки свого благородного стану, велетненські, ніби тички-ополоники, якими вони розмішували і насипали по корінних мисах різноманітні козацькі страви, куліш з салом, галушки, різні борщі, юшки з риби і всілякі пундики та ласощі. Ці козацькі страви на три-чотири, а часом і на десять, або й двадцять тисяч козаків варились у таких велетенських казанах, що в них можна було просто плавати по юсті чи по борщів маленькому човнику-душугубці. А тому мішати вареву у таких казанищах доводилося величезними ложками на довжелезних птичках. Кухарі, вийшовши на кріпостний вал, з усіх сил замахали своїми дивовижними ложками, у деяких на ложки надіто було шапки де вони закликали козаків до спільного кошового обіду. Але через те, що деякі козаки могли бути далеко від коша і не побачили ні тих ложок, ні шапок, то до махання приєднав своє голосне калатання військовий довбиш, щось на зразок Герольда, котрий бив у якийсь металевий предмет, а військовий сурмач заграв на дзвінкому ріжку якусь пісню в такт ударам довбиша і на голос відомої пісні «Гей, ну ти косарі». Помітивши знак кухарів і почувши закличні звуки довбиша та сурмача, козаки лишили свою роботу і гуртами сипонули до коша, на ходу поправляючи розхристану під час гарячої роботи одежу. Хто накидав на себе сорочку, хто надівав штани, якщо він порався коло човнів на воді, а загальний улюбленець цього війська і жартівник Пеліпс Конопель, вискочивши з гурту наперед і взявшись у боки, Став би танцьовувати під звуки закличного ріжка. З цими гуртами козаків уступили в Січ і прибулі товариші січовиків, які супроводили московське посольство. За посольством на ношах несли в'юки з різними московськими подарунками для низового товариства. Незвичайне видовище постало перед москвитами, коли вони ввійшли в Січ. На великій рівнині. Обгороджені земляними валами, величезним чотирикутником розкинулися довгі, плетені з хмизою, обмазані глиною, невисокі будівлі, вкриті поверхочарету кінськими шкурами. Таких будівель нараховувалося більше сорока. Це були курені або казарми низового товариства, що мали кожен свою назву. Все запорозьке військо ділилось на ці курені, як на полки чи бригади. Старшим кожного кореня обирався отаман або корінний батько.